Velkommen, Anna Seneca. Thank you very much. Det er jo noget helt, helt andet i dag. Det er det. Fordi for første gang i programmet, så har jeg har kun én gæst i studiet. One man. Det er Standing. one man. Så man kan næsten ikke engang kalde det Marcus Reality-panelet. Nej, det er... Øh, det er det Marcus det er og, og Reality-stjernen, kan man måske kalde det. er dagbog. Marcus' dagbog. <laughs> det kan man også. Men jeg har jo inviteret dig ind en årsagerne. Yes. Og øh, den synes jeg lige, vi skal snakke om. Ja. Men allerførst skal vi så ikke lige tage skilleren, og så gør det klar til. Det. Yes. Nå, Anna. Fordi, yes. nu skal du høre. Du har jo sagt, at du gerne vil herhen, fordi du gerne vil ligesom også fortælle folk, og være helt ærlig omkring. Hudløst ærlig. Anna Seneca. Yes. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er en, en, en omdiskuteret kvinde, ikke? Ja, det altså, det. jeg kan åbenbart øh, tænde noget folk. Du kan tænde noget folk, og det, men det er jo det, og vi skal nærme ind på det i dag. Men du har lovet at være hudløst ærlig. Ja, og det kan jeg faktisk godt lide at være. Altså, jeg, øh, der er jeg ikke så blufærdig. Og derfor så har jeg skrevet på den helt vildt fantastiske journalistiske måde, jeg gør yes, det Yes, hvor... man. En masse spørgsmål til dig, hvor vi ligesom kommer ind både på de hårde, og de er måske mindre hårde, ja. men vi skal i hvert fald ind og lære Anna helt der. Ja, deep down, the, deep behind, behind the rock. Det behind you know. the rock. Hvad yes. er det, der så sker? Ikke? Men lad os bare starte ud, fordi du har jo netop lige lavet den her video, Anna. Ja, Ja. Den var 20 minutter lang, tror jeg. Ja, 15 minutter. Og var det, faktisk 15? Så, altså, det var jo faktisk 35 minutter, jeg blev nødt til at ned til 15 minutter, fordi der kan kun videoerne på Instagram, kan kun være 15 minutter max, ikke? Okay. Ja. Så du har, du har også redigeret meget i den? jeg har klippet meget ud, men der er også mange, øh, man kan sige, der var mange pauser i det. Det er jo det. Øhm. Og du fortæller helt vildt mange ting om dig selv og alt sådan noget, men, men det jeg sådan lægger mærke til mest, det er, at du har to pointe. Du har en pointe af, at hele dit familieliv, ja. det blev ligesom, og drømmen. Ja, blev lidt dræbt. Den blev dræbt, den ja. er knust. Ja. Og, øh, og ud over det, så har du også det svært med, at folk antager ting på nettet, okay. ja. når de kender ja. Det er de to hovedpointer. Ja, lige præcis. Og, og det skal vi selvfølgelig snakke om det nu, ja. men jeg bliver nødt til at vide til at starte med, hvorfor lavede du den her video? Jamen, det er faktisk øh... sjovt. Ja. Fordi at, øh... Og det er faktisk noget, der ikke er nogen, der ved. Mm. Øh... Jeg blev fyret. Du blev fyret? Fra Nelly. No. jeg har øh, i lang tid altid haft øh, et samarbejde med Nelly og har øh, stolt øh, fortsat samarbejde med hende. Mm. Øh, har aldrig haft et samarbejde på grund af lønnen. Jeg har haft ja. et samarbejde med hende fordi at jeg elsker deres brand og fordi at jeg elsker det her med at inspirere andre, øh, videreinspirere og sådan nogle ting. Og øh, jeg havde lavet en kampagne mm. nogle dage før jeg lavede den her video. Øh, og den var Nelly rigtig glad for. Hver gang jeg laver noget på min Instagram, så bliver det altid poppet op inden for Reddit. Ja. Og øhm, det gjorde min kampagne også, mm. hvor folk de øh, havde skrevet, at hvor øh, syg jeg så ud. Og øh, at jeg jo, øh, ja, de var i tvivl om, at jeg havde en spiseforstyrrelse. Og der var sågar nogle mennesker, som skrev, som om at de kendte mig, altså som om, at det enten var venner eller et eller andet. Øh, der var nogen, der skrev et eller andet med, at øh, jeg ved, at hun har en spiseforstyrrelse fordi hun går i behandling øh, et eller andet sted på, øh, sammen med mig eller sådan noget, ikke hvor det bare sådan lidt, du ved. Og jeg kan jo så bare sidde tilbage og obviously vide, at det er en løgn, men det gør alle langt jo ikke, fordi at de skriver jo som om, at de kender mig, så der er så mange, der tror på, at det er rigtigt. Mm, yeah. øh, og det synes jeg jo er frustrerende i sig selv. Men øh, så går der et par dage, der går fem dage. Øh, så får min øh, agent en henvendelse fra Nelly om, at øh, de er nødt til at opsige vores samarbejde. Vi har to kampagner tilbage i år. Mm -hmm. Vi plejer at have sådan et år som øh, aftale. Så jeg har min november og december kampagne tilbage. Og de siger, at vi kan ikke lave de sidste kampagner, for vi bliver nødt til at øh, afsætte, afslutte vores samarbejde, fordi at vi har fået henvendelse om, at Anna hun er spiseforstyrret. Ja. Og øh, min agent øh, Rikke er jo selvfølgelig og sender de her screenshots mm. inden fra Reddit, hvor at folk også har skrevet ind mm. på kommentarfeltet, lad skrive til Nelly, mm -hmm. at hun har en spisforstyrrelse, og det har vi jo så sendt screenshots af. Øh, samtidig med det har vi også sendt øh, et udkast fra min journal, fra min øh, psykiater, hvor at der... Åbenløst står jeg ikke at diagnosticeret med noget som helst, for ligesom at bevise over for Nelly, at der er altså fejl i de her rygter. Mm -hmm. Og Nelly henvender sig så tilbage og siger, vi beklager, men vi kan ikke fortsætte samarbejdet. vi kan genover, øh, genoverveje det, når Anna ikke er syg mere. Så de ja. har fortsat fyret mig på baggrund af en løgn. Og det var her... Men man kan da heller ikke fyre en på baggrund af, at man er syg, altså uanset hvad. Nej, men altså jeg, altså, jeg kunne et eller andet sted, de er jo et tøjbrand. Ja. Og hvis jeg ligesom, man kan sige, har en spiseforstyrrelse, mm. øhm, så kunne jeg godt forstå måske, at de havde taget op til overvejelse. Måske er det ikke lige nu, du skal inspirere vores mennesker, eller du skal være i vores ansigt udad til. Øhm, du skal måske lige tage vare på dig selv først. Mm. Men... Der problemet, det, øh, altså der, jeg synes, der er to, to problemstillinger i det. Det er, at en ting er, at Reddit desværre har den magt, apparently, at, øh, at de kan få mig fyret på baggrund af rygter og på baggrund af antagelser. Noget andet er, at jeg synes også, at det er foragteligt, at, ne, at Nelly fyrer mig mm. øh, på grund af mit udseende. Mm. Fordi jeg føler jo low key, at jeg bliver bodyshamed på en eller anden måde, mm. fordi at, at jeg er tynd. Jeg ved godt, at jeg, jeg er måske er tyndere end andre, men, men, men jeg føler lidt, at de fodrer den her bodyshaming-part i, at de fortsat øh, fyrer mig. Selvom at de starter med at sige, at de fyre mig på baggrund af, at jeg har en spiseforstyrrelse. Vi beviser, at det har jeg ikke. Mm. Det er rygtebaseret og så fører de mig alligevel, så er det jo fordi, at de også synes, at jeg er for tønd. Mm. Det er det mening? Mm, yeah, yeah. meningen? Ja, men så det var simpelthen det sidste stro, det var det her. Ja, det, det var, det var ligesom at nu begynder det, uh, det her uh, antagelsespjat øhm, på Reddit. Her. Ja, og tage han Nu går det ud over mit arbejde. Jeg, kan, altså, jeg er blevet hårdhovedet nok til, at folk kan snakke. Men det er det, jeg vil spørge om nu, fordi et, nu er vi jo journalistiske her, og jeg er journalist i dag. ikke? Yes. Er der hold i de ting på Reddit, eller er der ikke? Det hold? er der ikke overhovedet, og det var derfor, at nu vil, øh, vil jeg lave den her video, fordi jeg ved godt, at jeg har ændret mit udseende. jeg ved godt, at jeg har tabt en masse kilo, men det handler ikke om spiserforstyrrelse, det handler ikke om nogen diagnoser, eller noget som helst, og jeg følte low-key lidt presset til det, men jeg følte mm. mig også nødt til sådan at stå op for mig selv og sige, det her er derfor, at jeg måske ser ud, som jeg gør i dag, fordi jeg har øh, nogle ømme øh, og øh, øh, øh, øh, øh, øh, følsomme øh, ting i mit liv, som gør, at min krop godt kan reagere fysisk. Og det skal. Øh, altså, altså, har du været ked af det? Jeg, jeg har været meget ked af det. Det er det. Ja, det. Det er jo, jo ligesom hvis man, er, hvis man krop, har hjertesorg, ja, eller, eller andet, krop, så taber man sig, fordi min, man ligesom ikke. Ja, og det er ligesom det, og jeg tror, at min, min, min, min, øh, min pointe ved hele videoen det var jo selvfølgelig at fortælle lidt af min historie det her med, at jeg ved godt, at jeg ikke ser ud som for et år siden. Øhm, men jeg, folk bearbejder øh, ting forskelligt. Mm. Øhm, og jeg har været i så dyb en sov, og det, at, at det min krop måske også viser. Øh, fordi jeg har været i hjertesorg. Jeg har været i øh, en, en kæmpe bearbejdelsesfase. Øh, og når, når, når jeg er i gang med at bearbejde noget, og det kan være kærestesorg, det kan mm. være svigt, det kan være alt muligt så reagerer min krop fysisk også. Mm. Og det er jo her, hvor at, at jeg jo så bare mister appetitten. Ja, jamen det som sagt, det sker jo Præcis. også for mange. Men, men lad os tage lidt det tilbage. Anna, ja. hvorfor tror du, du er så omdiskuteret? Hvorfor er du sådan et omdiskuteret emne? Altså, jeg, jeg, jeg undrer mig selv tit over det, egentlig. Fordi at jeg synes jo egentlig, at jeg altså der er da tit, hvor jeg tænker at jeg har skudt engang til et særligt, sådan, spændende liv mm -mm. like men jeg ved, jeg ved det ikke måske er det fordi at jeg Jamen, er, det, er det din har det din tidligere måske vilde livsstil eller din nuværende eller har du en vild livsstil altså hvad er det hvad er det Jamen, og det har jeg jo engang altså igen jeg tror, der er mange, der mener, at jeg har en vild livsstil, men det, mm. det føler jeg jo ikke selv, jeg har. Jeg vil sige, jo, i, i sommer, der har jeg øh, givet en meget gas. Jeg har jo øh, rejst rigtig meget, mm. og jeg har jo øh, været i byen og sådan nogle ting. Og, og det vil jeg selv definere som vild. Men det har jo kun været over en sommer. Og det har jo også, igen har det vist sig at være en flugt fra mit eget hoved. Mm. Ja, men vi skal meget mere ind på alt det der med, ja. med ah, de der der og det her flugt her. Men, men jeg ved ikke, hvorfor folk det bliver, altså fordi, man kan sige, hvis man kun kigger på min Instagram, mm. og kigger på, hvem der følger mig, og, og henvender sig, mm. så er det udelukkende kærlighed. Mm. Øh, det er, altså, en procentdel er øh, sådan øh, kritik og spydige kommentarer eller mærkelige beskeder i de. Det er kun kærlighed og folk, der vil mig det bedste. Så derinde, der synes jeg jo ikke, der florerer nogen. Der provokerer jeg ikke folk. Det er jo udelukkende på den her fucking platform, der hedder Reddit, hvor jeg åbenbart kan tænde en provokationen folk. Jamen det er det, jeg er. Og så jeg for, jeg på. forstår det ikke. Om altså, det er og Kressel er jo lidt i samme sko. Ja. Måske ikke så meget ligesom mere, efter hun har fundet Mohan. Ja, ja. Men hun har jo også ligesom været. Og det er det, jeg, jeg, jeg prøver lige at finde ud af. Hvad er der ja, lige med men, jeres.? Men mig to? og Kressel minder jo også meget om hinanden. Ja, ja. Vi minder meget om hinanden. Så altså, måske kan det godt være, at. Øh... Men det er jo ikke nogen du... hemmelighed, at folk er ved, at I har levet en vild livsstil. Ja, men som jeg sagde til dig. Der er tit, hvor jeg står på en rød løber øh, og øh, bliver intervjuet. Ja, og så går det og, og bare, Ja, og jeg er sådan en, der, som du sidder, mm, yeah. har meget store armbevægelser og jeg øh, kan, altså, kan godt være lidt kæk i replikken. Og det, det, på en eller anden front, så tror folk jo så lige pludselig, at det kan man ikke være, øh, uden at man er påvirket på et eller andet. Så det er jo det, folk tror, og det er jo det samme med Kristel alle, eller ikke men, alle. men fri, rigtig de mange måske. mennesker tror jo mig, og Kristel går og er påvirket på et eller andet 24-7. Men det, er jo, og det tror og det tvivler jeg på, at der er nogen som helst, der er i så altså 24-7. Ja. Men, men det kommer vel af, at den her vilde livsstil, som der er jo blevet dokumenteret, og alle de her ting her, der er sket, ja, og, og man har de foretagelser for, altså for det. Jamen, det, det, og så alligevel ikke, fordi jeg vil jo faktisk på påstå, at det er meget sjældent, jeg egentlig har deltaget til den alt muligt, hurlumhej. Med mm. stoffer og... Præcis, altså, øh. og alt det der reality. Jeg, du ved, jeg har aldrig været mm. til reality awards. Jeg har aldrig givet alle de der ting. Mm. Øhm, det hænder, at jeg og Kristel vi har været øh, i byen. Mm. Men man kan sgu godt tage i byen, uden at man er påvirket. Det er jo bare det, det er som om, at folk bare med det samme antager, at mig Kristel vi er påvirket på alt muligt. Mm. Og det, det, det synes jeg bare, altså... Men, og igen, mig vi er jo heldigvis, igen, så hårdhovedet, at vi kan godt tage, at folk, de tror det. Mm. det Low-key må man jo tage det som en kommentar, yeah. at vi er så sjove, at folk tror, at vi bliver nødt til at tage et eller andet, for at være som vi er. I don't know. Ja, ja, ja. Men, men lad mig så høre det. Tager du ikke stoffer mere? Nej, altså jeg har jo... Øh... Det er lang tid siden, jeg nogensinde har rørt noget af sådan noget. Øhm, simpelthen fordi, at jeg er blevet mor. Og mm. jeg har jo min, min søn øh, syv dage øh, ad gangen. Mm. Og øhm, jeg havde en rigtig dårlig oplevelse. Øhm, som gjorde, at jeg bare har trukket mig for alt. Altså det vil jeg jo så både sige, at jeg har trukket mig for fester. Der, mm. og, og, jamen, let's face it. Alle fester indebærer stoffer. Mm. Det kan man ikke komme udenom. Det vil så sige, at jeg har trukket mig for alt festmiljø. Jeg har mm. trukket mig fra rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm, simpelthen fordi, at jeg havde en mennekreds, som dyrkede det så meget, at... Øh, ja, jeg blev nødt til... Ligesom at Hvad var det for en dårlig oplevelse? Jamen, øhm, jeg tror bare, at min krop low-key sagde stop. Ja. Øh, min krop sagde bare... Øh, altså... Jeg, jeg havde en dårlig oplevelse. Et, hvad hedder sådan noget? Et bad trip? Altså, ja, hvad? Lad, lad, det kan man godt sige. Yeah. Altså, øhm, normalt så kan man jo godt mærke, hvis man er påvirket. Mm. Øhm, og så ved man godt, at man er påvirket. Øhm, jeg havner i en situation, hvor at jeg vidste, jeg var påvirket. Men alt, hvad jeg så, var så virkelig. Eller alt, hvad jeg oplevede, var så virkelig dybt, fordi jeg så alt muligt. Nej, nej, i drager og sådan noget. Ja, yeah, og elefanter og sådan noget. Men jeg oplevede, at jeg havde det dårligt, og jeg gik hen til mine venner, og jeg sagde, jeg har det fucking mærkeligt. Mm. Og i virkeligheden, ja. der har de forsøgt at hjælpe mig, og har været sådan, hvad sker der? Men i mit hoved og i min virkelighed, der har de bare ignoreret mig og stået og grint af mig. Og øh, sagt, at jeg skulle gå væk. Og det har jo gjort mig paranoid. Gået hen til nye venner, Sagt, hey, mm. jeg har det fucking underligt. Der er sket det samme. Og til sidst, du ved... Ja, så kunne jeg Ja! Og det, altså, det, det, det lyder så psykotisk, når man siger det, ikke? Jo, men... Øh, men du, det du må jo have ind... været en psykose. Jamen, det det. Og nej, jeg blev ikke indlagt. Nej, altså, jeg øh, kom jo til mig selv igen, kan man sige, ikke? Men det var det, der gjorde... Fordi som sagt, jeg følte mig ikke påvirket. Nej. Øhm og det gjorde, at jeg bare var sådan, det der, det skal jeg aldrig nogensinde ud i igen. Øhm... Der er mit liv for meget værd, og som sagt, de der kæmpe sporer. Brygte du, du for det liv? Altså, hvad... Nej, det gjorde jeg ikke, men, men følelserne efterfølgende. Ja. Efter, de havde konsekvenser. Har været... Ja, det var det her. Jeg, jeg, mm. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg følte mig så tom. Mm. Mm. Øhm, og jeg er sikker på, at alle, der har prøvet et eller andet, de ved, at dagene efter er det værste. Og man skal være bygget noget specielt for at overhovedet kunne feste sådan der. Det skal man. <laughs> øhm, Dagen efter, der altså, hvis ikke man har den rette syge og mennesker omkring sig og whatever, øh, så, er det, så er det noget lort. Og jeg kunne bare mærke, at jeg skal væk fra det her miljø. Jeg skal mm. væk fra de mennesker, jeg har kottet, ja, som sagt, rigtig mange mennesker fra, fordi, at det bare er et miljø, jeg slet ikke skal nærme mig. Altså, øhm, så og, du. og der kan jeg jo så mærke på mig selv, at øh, det er fucking dejligt. <laughs> ja, jamen altså, det, det. Og du, drikker, du drikker næsten heller ikke mere, eller hvad? Nej, altså faktisk, så kan jeg slet ikke lide smagen af alkohol. Jeg kan godt, øh, du ved Er det fredag, har jeg mm. en på besøg Så drikker vi måske lige et glas værdigt mm. Men jeg når kun lige igennem et halvt glas Så bliver jeg sådan pød Fordi så synes jeg, at den der alkoholsmag, den bliver for øh. Den bliver for, for ulækker yeah. Nå, men prøv, lad os lige gå tilbage lidt til, til det her med videoen og sådan noget, Fordi ja. at øh, du har jo udtrykt det her med videoen Og det her med familie, knuselige drømme Og altså sådan nogle ting her Men Og du var i hvert fald især de her antagelser De har jo haft konsekvenser nu Ja yeah. Men Nelly Hvorfor stopper du så ikke? Altså det jeg tænker, hvorfor stopper du så ikke mere på sociale medier? Altså fordi man skal huske på, at der er jo altid en en, en bagside medalje af et ofte Ja, altså der er, og det er jo noget, der vi oftest øh, ofte tager op Mig af min agent eller Marie Kristel eller mm. øh, det her med, at der er fordele og ulemper. Øh, jo vest har jeg der haft op i hovedet, skal jeg stoppe helt, men det har jeg heller ikke lyst til. Men det har helt klart gjort... Øh, Fordi du godt kan lide... At jeg, kan godt ja, jeg kan godt lide... Ja, eller jeg kan godt lide... Øh, øh, jeg kan godt lide min platform. Mm. Og jeg, som sagt, der er så meget kærlighed også. Og der er så mange fordele. Og der er så mange øh, øh, givende ting. Mm. Og, øh, og derfor vil jeg ikke lade de dårlige ting overskygge. Jeg vil ikke lade de dårlige ting, ting overtage mig og min platform. Fordi en ting er, at det er jo selvfølgelig også mit arbejde Men mm. det er jo også noget, jeg, jeg elsker Du ved, jeg elsker den kreative del i min platform øh, Og i mit arbejde Og øh, hvad end det handler om en kampagne, der skal skydes Eller om det handler om At jeg giver noget af mig selv til andre mennesker Om det så kun er én, jeg fucking inspirerer Og he, der henvender sig tilbage og siger Ved du hvad? Det er det så er du, vil yeah. du vil gerne være en inspiration? Ja Du vil gerne være en inspiration for andre mennesker? Præcis. Altså en, influ en, er, influ en influencer. influencer. Yes. Samt som med du ved, den her content creator del, det synes jeg også er fucking fedt. Som sagt, jeg har en lidt krøllet hjern, så når jeg får et brief øh, fra min agent og mm. et mærksomhed, øh, og jeg ligesom skal gå i tænkeboksen, hvordan skal jeg kringle den her, hvordan skal jeg få formidlet koncept ud, det, det, er, sådan nogle, det er det, jeg elsker. Ja. Øh, så når der kommer noget øh, dårligt, der overskygger, selvfølgelig kommer jeg til at, at, at tænke over, okay, hvordan får jeg kontrollen tilbage? Fordi det kan hurtigt løbe løbsk. Altså ligesom nu, hvor folk de bare du ved det kører det er jo bare. Det. Altså vil du arbejde på, som Anna Seneca at ligesom, at ændre dit image, fordi det er jo det jeg tror jeg tror måske at du er et omdiskuteret emne på Reddit og andre platforme, ja. fordi du nemlig har været der image ja. omkring der Christel. Forstænd. Ja, og den her vilde, mm. men det tror jeg low key at der altid vil være uanset hvilket image, altså uanset hvor, om jeg om jeg lever sådan eller ej. Mm. Øhm, desværre, det fordi at Nu har jeg det er jo flere måneder siden, jeg øh, overhovedet har været ude og det. Mm. Øhm, og det er flere måneder siden, jeg overhovedet har været ude og været crazy wild. Øhm, og den håndter mig stadigvæk. Øhm, og jeg tror bare, at som sagt, det her med, at jeg, øh, mit fokus er at få lidt mere af min platform i kontrol. Fordi, hvor meget vil jeg dele? Altså, hvor meget vil jeg lukke ind? Og når jeg lukker ind, så er det stadig kontrolleret. Mm. Øh, ligesom med min video, det er mig de får, men det er her til ikke længere. Mm -hmm. øhm, og jeg føler også, at når jeg så lukker dem ind med noget, der er så personligt for eksempel som min video, så bliver det bare taget godt imod. Fordi når jeg, altså, når jeg, når jeg kun deler halvt det mening, så er det, at folk de hurtigt kan øh, lave den ene historie efter den anden. Mm. Men når jeg så ligesom deler noget helt, mm. så lukker man. Mm. Folk. Og det er jo det, vi skal måske lidt ind på i dag. Ikke? Mm. Fordi det, vi skal tage hele Anna ud. Ikke? Og Anna, nu skal vi så ind til det, din video handler om. Ikke? Ja. Fordi i videoen, der, der siger du, jeg har begravet mine følelser og min knuste drømme om et familieliv. Du bliver simpelthen nødt, hvad hvad mener du? Du bliver nødt til at prøve lige at uddybe det. Jamen, jeg tror, at... Øh... Jeg tror, at... Øh... Altså det er jo det der er så sygt, fordi der mig og Oliver, vi går fra hinanden. Mm. Øhm, så så føler jeg lidt at jeg har et glow up og way og du ved, mm. og mig og Oliver, vi har bare det her fede forælderskab. Vi har et venskab uden lige, vi snakker om alt, du ved, jeg har der er, Aftener, hvor vi sidder og øh, begge to slider på Tinder og sådan lidt, åh, oh, se ham her. Mm. Vi har det her helt vildt godt Og jeg tænker bare, wow, vi har et bedre forhold nu, end da vi var kærester. Og det havde vi også. Mm. Øhm, og jeg tænkte bare, altså, jeg havde slet ikke de her sådan, depressive følelser om, hvad jeg havde mistet, fordi det var som om, at det kun var blevet bedre af, at vi gik fra hinanden. I var jo på en eller anden måde stadig sammen. Ja, yeah, vi det, var fucking bedste venner, mand. Mm. Altså, det var så guld værd. Mm. Øhm, så får han en kæreste Og selvfølgelig så går vi Livet Vi Jeg ved godt at han får øh, Nogle andre værdier øh, Og nogle andre ting at, at gå op i Jeg ved godt at han ikke kan sidde hver fredag eller tirsdag aften Og slide Tinder med mig mm. ikke? Øhm, Men jeg tror at det var der øh, Jeg første gang oplevede At jeg havde mistet noget Fordi der følte jeg for alvor at jeg havde mistet Oliver mm. øhm, jeg kan huske... Og det her, det er sådan altså noget, ingen ved. Hmm. vil ikke? Du får mange ting, der ja. ikke er nogen, der ved. Det var til Avatar-premieren. Ja. Kan du huske det? Det er for nylig, ja. Ja, Ol var et år siden, ikke? Ja, det, ja, det, var, det, var, det var for nylig for mig. Men alt kom i blåt tøj, de Ja, ja, præcis. Og øhm, der kan jeg huske, at øh, der øh, havde Oliver øh, hans nye kæreste med. Jeg havde også min nye kæreste med, Oliver. Mm -hmm. <laughs> øhm, men jeg kan huske, at... Øh, vi har selvfølgelig stået ind på Oliver, øh, og vi står lige sådan og snakker. Jeg synes, det var lidt akavet, fordi det var der, jeg første gang skulle møde hans nye kæreste. Og sådan noget, mm. og, du ved, det synes jeg var mærkeligt. Øhm, og så sidder vi til den og ser den her film. Og jeg ved ikke, har du set Avatar 2? Ja. Godt. Den handler jo om, at de her to Avatar, de får en søn. Mm. Mm. Og familien, whatever, alt det her. Og jeg kan huske bare i starten af filmen, der bliver mit hjerte bare knust. Mm. Øhm, og nu blotter jeg mig rigtig meget, men der kunne jeg sidde og se sådan skrot ned på, øh, at Oliver og hans kæreste sad dernede. Og der fik jeg bare en følelse af, du ved, den her film, det er mig og Oliver. Altså mm. du ved, mm. det er mig og Oliver, du skulle se den. Mm. Like, together, mm. du ved. Og jeg kunne bare se op på skærmen. Oliver var den store mande af Avatar, mm. og jeg var moren, og Mio var den der mm. lille blå baby. Ikke? Mm. Ej, det ramte mig så dybt, du ved. Sådan en morfølelse, jeg ikke kan beskrive. Mm. Og det var første gang, jeg blev aware of, min soveproces starter nu. Mm. Og den pakkede jeg jo som sagt væk, fordi jeg var bare sådan lidt, hvad er det, der sker? Jamen det er det, fordi... Jeg pakkede det væk, fordi jeg, det var en følelse, jeg ikke var klar til at omfavne. Og som sagt, jeg sad der med min fucking nye kæreste, ikke? Det er jo det. Og... Men altså, var det en fejl at flytte til Holbæk så med Oliver? Det var det. Det var det. Øhm, og jeg tror, hej blotte igen. Øhm, det er fucking pinligt. Men øhm, da Oliver og hans nye kæreste, de annoncerer, at de skal flytte sammen, og de vil så flytte til... Øh København, fordi så kunne hun studere det og sådan noget, det ville give mening for dem. Der var der bare et ego inden i mig, der sagde, Det skal ikke være foran mig. Ja. Og øh, der, der sker så det, at jeg hurtigt, lufter ideen, for min nye jeg siger, skal vi ikke flytte ham? Mm, mm. I dit hus, kæmpe hus. Mm. Og øh, det sker bom, bom, så hurtigt, at det ikke engang, Oliver... Øh, jeg ikke kunne følge med. Han var mm. sådan, det kom sådan ud af det blå, og jeg prøvede jo at retfærdiggøre, at jamen, det er godt. er er my life. Mm. Og i virkeligheden, så var det fordi, at jeg simpelthen bare ikke kunne klare, at nu skulle han øh, flytte sammen med hans kæreste, og jeg skulle stadig bo alene. Mm. Og øhm, især fordi, at jeg tror, så i, i, i de sidste de vintermånederne da jeg boede i Valby, mm. der havde jeg allerede en idé om, at jeg ville flytte tilbage til Roskilde hvor Oliver boede jo stadig mm. øhm, og han så siger jeg, at han flytter til København der er sådan et niks, niks, niks, niks mm. jeg, så flytter jeg til Holbæk fordi mm. så er jeg stadig tæt på Roskilde og du ved, igen fordi jeg havde en idé om at jeg skal tilbage til Roskilde mm. så jo, jeg, jeg, jeg flyttede sammen med øh, øh, Oliver i Holbæk, fordi at jeg ikke kunne klare at, øh, at Oliver var den eneste og han var ligesom kommet måske videre 100 Og igen, nu skal jeg lige hurtigt sige, det er ikke fordi, jeg sidder her og vegner over, at jeg ikke er kærester med og mere, mm. øhm, fordi det er slet ikke der, jeg er, og det er derfor, jeg synes, det er så det, jeg tror, det er derfor, jeg stadig er i det, og du har været i det i fucking år nu. Det er så svært for mig at finde rundt i, fordi nogle gange så føles det som hjertes over, og andre gange gør det ikke, og, og det er ikke jer, der sover, men det er det stadig. Mm. Se, det er, det er jo fucking svært at forklare, fordi jeg vil ikke have ham tilbage som kæreste, men jeg vil have ham tilbage i mit liv. I dit liv, det er det, jeg ja. vil sige. Men, men, På en anden måde end jeg har nu. Men var Oliver Fildhut, Ja. var han så en erstatning for den anden Oliver? Var han, var han måske en erstatning for ja. Oliver Ehringart? Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Og, og det skal ikke sige. Det er ikke fordi jeg aldrig har kunne lide Oliver filt. Øh, det har jeg virkelig meget. Vi har altid haft et, øh, en speciel, øh, et specielt bånd til hinanden. Eller hvad, hvad skal man sige? Vi, mm. Altså fordi vi har været venner i så mange år. Og så opstod der noget. Men det. Øh... Jeg skal også på, man ikke træder dem over nogen, men alligevel, så kan jeg, kan jeg sagtens sige, at, at ja, han var et plaster på et meget, meget åbent sår. Og jeg vil sige, at i starten, der, øh, der, var, der, var der var plasteret holdbart nok, mm. men til sidst, så gjorde det det faktisk bare værre. Fordi jeg, at så lige pludselig, så skulle jeg være noget over for ham, som jeg ikke var. Ja, det er jo endnu værre, hvis man også flytter sammen. Ja, Altså. Det var jo det, der eskalerede det hele, fordi jeg kunne ikke være i det. Det var jo ikke, det var jo ikke der, jeg var. Du havde jeg ikke var. lyst til at være der? Nej, og det var ikke der, jeg var. Og du ved... Ja, så du ved, det, eskaler, det var det, der gjorde, at det sår, som han havde var et plaster på, det bare blev endnu større. Og han var stadig det der lille bitte plaster, så du ved... Men det giver vel også mening, at du har siddet med tirsdag og hverdagsaften og swipe og Tinder og stadig haft Oliver dit liv i Præcis. Vi var så tætte mig tætte. og Erngard. Øhm, som sagt, og da han får hans nye kæreste, og sådan gradvist... Der gik det du op for dig. Gradvist mister jeg ham mere og mere. Mm. Og igen, jeg øh, øh, undrer ham, at han jo selvfølgelig har fundet en ny. Men det var så, og er stadig den dag i dag, så svært for mig, at jeg ikke har ham på, øh, på et niveau, som, som jeg kan lide det. Altså, mm. Fordi at han jo er... Øh, altså... Han er jo mit menneske, føler jeg stadig, ikke? Mm. Han er, er far til mit barn, og han, er, øh, han, han var min bedste ven. Så ikke nok med, at jeg mistede ham som kæreste. Det kunne jeg godt leve med, men fordi han var stadig min bedste ven. Men jeg miste, nu har jeg mistet min bedste ven. Og det er fucking svært. Mm. Og det er det stadig den dag i dag. Jeg, fucking, altså, jeg savner stadig det forhold. Jamen, hvis du så kunne få alt, du ønskede dig, hvis du kunne få alt, ville det så være, at du og Oliver var sammen om at have med mig Øhm, altså jeg vil sige vi, mig og Oliver skulle aldrig bo sammen er en mm. yeah. <laughs> Øhm, men at vi havde et forhold, altså ikke et forhold, men vi havde et, et, et forældrevenskab hver for sig men at vi lavede ting sammen, som vi gjorde i det halve år efter vi gik fra hinanden mm. øhm, hvad end det var, at han kom øh, hjem og spiste hos mig og Mio, og øh, vi øh, puttede Mio sammen, eller jeg kom hjem til ham, når han havde Mio, vi tog i Tivoli, øh, Zoologisk Havre, altså de her spontane ting, om det så var øh, ja, småt og stort. Mm. Øhm, men bare det her med, og jeg tror, at der er rigtig mange forældre, der kan ikke genkende til det her med altså, for, øh, skilsmisseforældre, det er, at der er ikke nogen andre end Mor og far, der har den her symbiose om deres barn. Og det har jeg jo virkelig kunne mærke, efter vi er gået fra hinanden. Når vi så er sammen og Mio, der har vi den her. Vi kommer ind i en symbiose, fordi vi jo er de to mennesker, der kender Mio allerbedst. Øhm. Og det var de stunder, jeg havde med ham... Øh. Det her halve år efter vi gik fra hinanden, det var bare så rart, at du ved, samtidig med, at vi var så gode venner, at vi kunne tale om alt. Altså som sagt, havde han været ude og date en eller andet, så ringede han til mig. Havde jeg øh, ja. været ude og på date eller andet, så ringede til ham. Men når vi så var sammen, og var sammen med Mio, så var vi bare, altså ja, en symbiose, det er svært at forklare. Mm. Men øh, og det, det, det er jo det, jeg ikke får mere, fordi jeg ikke er sammen. Vi, vi er aldrig sammen. Nej. Hvad øh, ender det er med Mio eller ej? Øh, og det som et det hjerte, at jeg ikke... Så det er både vinden og faren, men intet øh, kærlighedsrelateret, ja. Oliver? Ja, Jamen, vil du så gerne starte en, en familie igen? Altså, for nu har du set Oliver, han er sammen med min en, en ny kæreste og alt det her. Kunne du godt tænke dig at starte en, en, en familie igen så? Altså, altså i <laughs> Eller er det et overstået kapitel, det her mm. med Oliver og... og og, og den her det her håb eller drøm om måske at, at være sammen med ham om at have Mio? Jamen jeg tror at øh, lige nu der er, jeg sted, der, der er det stadig så tæt på at jeg vil, der jeg er slet ikke klar til at starte en familie med øh, en anden mand øh, og det er ikke fordi at jeg stadig håber på at finde tilbage til øh, Oliver og vi ligesom øh, danner vores den allerede familie vi har lavet. Jeg tror simpelthen bare, at det er fordi, at jeg vil øh, ikke lige, lige nu, der kan jeg ikke se mig selv, have et barn andet end Mio. Altså, og der er en anden far end Oliver. Mm. Mm. Ja. Ja, jeg kan, ja. Og selvom, at jeg har et, et ønske om en dag at, at lave øh, en familie, øh, og at det ikke er Oliver, der er faren til mit andet barn, øh, så jeg er slet ikke klar til det. Jeg kan slet ikke se det for mig. Mm. At, øh... men, men hvis vi lige går ind i det her forhold, så ikke, øh, vil du ønske, det var måske dig, der var i Olivers sted? Var det ønske, der, vil du ønske, at det var dig, der ligesom havde altså... at, at komme videre på en eller anden mærkelig måde? Altså kommet... Ja, ja. altså Jo, selvfølgelig vil jeg ønske, at det var mig, der var øh, fod oven videre, men alligevel så prøver jeg også at omfavne det her som jo er sat, men det er også på en eller anden måde givende, og det lyder måske skørt, at jeg synes noget, som er så trist, er givende, fordi at jeg virkelig kommer i kontakt med, at du ved, det er fucking ikke for sjov, at jeg har lavet et barn med ham. Altså du ved, det var the real deal. Oliver var min kæmpe store kærlighed. Øhm, og det er rart for mig, sådan at, at, at se tilbage på, at Wow, det har jeg alligevel trods alt oplevet. Hmm. Og, og på den front, så er jeg glad for, altså du, så, så gør det mig alligevel ikke noget, at jeg ikke er den, der er videre endnu. Hmm. Øh, og har, øh, er i gang med at skabe en, øh, en nyt liv og en ny familie. Fordi at det ønske, som øh, jeg havde dengang, jeg blev gravid med Mio, den er der stadig jo. Altså, du, det, hmm. det, der er ikke noget, der kan erstatte det. Right. Så drømmen er stadig at få en familie Altså at skabe en, en, ja. en kernefamilie Hvor ja. at det er her Præcis, familien præcis, der, altså. præcis. Um. Så, men, men, men der er i hvert fald En anelse lille sådan Misundelse gemt i de der i hvert fald Det er, i til, er det. fucking meget mm. um, Og, og den, den er grim, mand yeah. Den er rigtig grim, og det er derfor at den, har jo, den har jo fyldt meget mm. um, Og det har jo også været en del Af min uh, healingsproces Og det er jo derfor, at jo længere i den her healingsproces, jeg kommer, mm. øhm, jo, mere, jo mindre bliver øh, den her grønne, grumme misøndelsesjalousi, øh, og jo mere omfavner jeg at, hey, hvor er det fedt, at du bare føler så meget i det, både godt og skidt. Øhm, men den har været rigtig stor, og, det, altså, og nogle gange så kan jeg da stadig opleve, at sådan... at der er en anden kvinde i Mios liv, som ikke er mig. Mm. Altså, og hun jo ser ham lige så meget som mig. Du ved. Og jeg ved jo godt, at der ikke kommer en ny mor for Mio, og jeg ved også godt, at Oliver heller ikke du ved, har den hensigt at skabe en ny moderlig øh, rolle for Mio. Øhm, men derfor er det stadig hårdt. Lige der, der bliver jeg misundelig over, at hun ser ham lige så meget som mig, når det er mit barn, og du ved, det skulle have været mig, der skulle mm. se ham hele tiden. Agtigt. Mm. Det er jo en helt ny øh, tilværelse, ja. du skal have, men, men Det er sådan et forever følelse, jeg tit sidder og tænker, det en dag bliver det, det lysere, men så sidder jeg også bare og tænker, der er mit nye kontor, <laughs> ja. Ja, men det, det er jo også en, en accept, at du skal komme til, ikke? Altså, jo. Det, fordi der, der er jo ikke øh, så meget andet at gøre. Nej, og jeg, selvfølgelig så tror jeg også på, at, at alle de følelser, jeg sidder med nu, de forhåbentlig bliver mindre den dag, jeg virkelig bliver forelsket igen. Giver det mm, mening? Mm. Men alligevel så har jeg det også bare sådan et dum, han skal være speciel, fordi fuck den kærlighed, jeg havde til Oliver. Åh, mm. øhm... oh, der skal noget til før, at der er nogen, der slår den. Og jeg har det også bare sådan et, den skal slås før. Altså mm. du ved, du skal være over her, over Oliver før. Altså, 14. jeg vil ikke nøjes. Det skal ikke være under Oliver-agtigt. Giver det mening? Nej. Men nu siger du det som om, altså, at, at, at, at er der stadig nogle følelser for Oliver? Er der nogle... Jamen selvfølgelig mm. er der stadig følelser for Oliver, fordi han er faren til mit barn. Og hver gang, jeg Men kigger... ikke kærlighedsfølelser? Men det er der det, ikke... Der, det er ikke romantisk så. Mm. Altså, det er ikke fordi, at når jeg kigger på Oliver, så har jeg lyst til at kysse ham. Mm -hmm. Slet ikke. Det er den her... Related... Vi er familiekærlighed. Mm. Jeg vil fucking, altså altid har hans mm. Ringede han til mig nu, så vil jeg tage den. Mm. Mm. Og det ved han. Mm. Og jeg tror, at det er der, hvor at, det vil jeg stå ved altid. Mm. Men jeg tror også, det er der, hvor at jeg er skrøbelig, fordi at jeg ikke føler, at det er gensidigt. Mm. Og jeg kan heller ikke forvente, at det er gensidigt. Han har en anden kvinde i sit liv. Øhm, men, men, men, men der, hvor at det bliver skrøbeligt for mig, det er, at uanset, om jeg, uanset hvilken mand jeg har i mit liv, så vi jeg altid have Olivers ryg. Og jeg tror, det er der, hvor at, at der bliver jeg ked af det, fordi jeg ikke føler, at det er gensidigt. Mm. Der, er, ja, der er ikke plads til... Der er måske bare ikke plads til den kærlighed, jeg har for Oliver, at det er omvendt. Eller, mm. du ved... Jeg kan heller ikke forvente, at han har den kærlighed til mig, som jeg har til ham. Mm. Det er svært. Ja. Ja, det, det, er det, og det handler om det her med at acceptere, at ja. det er Vi familie, men... Mm. That's yeah. it. Hvis vi skal lidt ind på dig, Anna, så. Ja. Altså, hvad er så, hvad vil du sige er din største fejltagelse? Hvad er din største fejltagelse? Eller fortrydelse? Det er... Åh, den er svær, mm. Har du et eller andet, hvor du tænker det her, det vil jeg ønske, jeg aldrig havde gjort, eller noget, jeg fortryder, jeg aldrig gjorde, eller... Jeg tror, at min fortræd det er, at jeg har undertrykt mig selv i et år, mm. fordi at jeg og og og, og, altså, og det kan man jo sådan hvis man så altså, det kan man jo så egentlig koble op til det image jeg lidt har fået, mm. øhm, fordi at øh, i i det her år, hvor jeg har nærmest har set ud på mange forskellige måder, og du mm. ved, jeg har festet, jeg har rejst, jeg mm. har Øh, datede mm. mange mænd mm. <laughs> øhm, når jeg i virkeligheden bare var en, en, en, ked af det, og jeg skulle omfavnes og jeg skulle omfavne mig selv og det er nok det, som jeg fortrøder mest det er, at jeg skulle have omfavnet mig selv tidligere, jeg skulle have lyttet til mig selv tidligere øh, ja. altså du skulle simpelthen have dig selv en stor krammer præcis mand og lad være med, at, på, at, være med at, at, at forsøge at ligne en, der har styr på det. <laughs> mm, men det kan sociale medier jo også nemlig være godt god til. Mm -hmm. at vise, ikke? Ja, 100 procent. Men hvad så med din største... Har du en stor fortrydelse, så altså noget, mens du har været mor? Er der noget, du fortryder, hvor du sådan... Jeg fortryder... Nej, fordi jeg, jeg, altså jeg, jeg lærer jo rigtig meget øh, every fucking day, når jeg er mor. Øhm... Så der er ikke sådan en sådan kæmpe stor regret mm. i forhold til det. Selvfølgelig every så har man også en følelse af skulle jeg have gjort det, skulle jeg have gjort andet, skulle jeg gjort det bedre, skulle jeg have gjort det. Jeg har mm. øhm... så meget at flytte til Valby faktisk. Mm. Faktisk. Jeg skulle skudt den lejlighed som mig og hvor vi øhm... og det er faktisk noget, jeg, det er faktisk noget jeg snakket rigtig meget med min mor om. Øhm, skulle aldrig igen Jeg skulle lytte til mig selv Jeg tænkte jo der Der slidede jeg helt til side fra mig selv Jeg skulle væk, jeg skulle ud Jeg skulle være eller Og i virkeligheden skulle jeg bare være blevet boende og, og du ved Være i den lejlighed Mio Han har været spæd i altså, du ved, mm. det, kan, det, det, det er lidt noget Jeg sidder og fortryder mm. Every fucking day Og jo bevares jeg er rigtig glad for den lejlighed jeg bor i nu øhm, I Roskilde men ja, der er med mand, må jeg fortryder det. Mm. Det gør jeg. Især fordi, at så kan jeg sidde der, og så kobler jeg ting op. Mm. Hvis jeg har blevet i den lejlighed, havde Oliver så også blevet i den lejlighed. Han boede jo i lejligheden lige ved siden af. Mm. Altså, der er mange ting. Mange ønsketænkninger, eller ja. hvilke, ting, du havde overvejet. Ja. ja. Men, men hvordan har du det så nu? Altså, hvis, hvis, hvis, hvis vi skal lave en lille øh, ting, hvordan har Anna Seneca det nu? Øhm, bedre. Det sige, at øh, Det er gået op for hende. Hun har været midt ja, i en soveproces. Ja, og det er gået op for mig. Altså, i, I takt med den her soveproces, der har jeg jo øh, virkelig også altså, været ude for nogle ting. Som sagt, hvis ikke jeg havde været i den her soveproces, hvis ikke jeg havde gjort, som jeg havde gjort, så havde jeg jo heller aldrig kontaktet en psykiater, fordi jeg troede jo oprigtigt, at jeg var på vej ned i en depression mm, eller et mm. eller andet. Øhm, som jo også har hjulpet mig til at se mig selv og føle mig selv meget bedre. Øhm, og det er derfor, at jeg har det så meget bedre i dag, fordi, at nu kan jeg omfavne mine følelser, og jeg er typen, der føler rigtig, rigtig intenst. Både når jeg er ked af det, men også når jeg er glad. og øhm, Ved ligesom at have snakket med en psykiater og finde ud af, slap af, du er hverken på vej ned i en depression, du har ikke ADHD, du, du ved, du er dig. Du skal bare have guidelines til at være dig. Mm. Og, um, for der det, det, er, det er jeg glad for, fordi det har ligesom givet mig sådan, sådan lidt en... Øh en, base. en tro på, at ja. det kan blive bedre. Lad mig ja, mig. Er det sådan, lige det? præcis. Og det er jo ikke egentlig for helvede, jeg har stadig dårlige dage. Mm. Og jeg har stadig dage, hvor så øh, sidder jeg kun i sofaen, eller jeg er demotiveret, eller jeg sidder og kigger på, at øh, Oliver har lagt en story op af Mio og hans mm. Og det er fucking hårdt. Mm. Øhm. Men jeg er blevet mere, jeg er kommet mere i kontrol med mine følelser, som gør, at det er lettere at være i. Det er en start. Mm. Hvad byder så den fremtid, Anna, på? Hvad tror du? Hvad håber du på? Jamen, jeg håber på, øhm, at det giver mig ud... altså, at det kommer med nogle udfordringer, som jeg kan sådan, du ved, jump in, og jeg får noget ud af, både arbejdsvejs og personlighedsvejs. Altså, øhm, jeg har stadig mod på, at du ved, komme ud og rejse, og nu skal det ikke bare være sådan nogle hej, jeg skal rejse for at flygte fra mit eget hjem. Nu skal det være givende. Altså, jeg lyst til sådan at at se verden, både med Mio, men også for mig selv, mand, og med mine veninder og sådan noget. Så yeah. Dyrke mig, og ikke bare tænke, enten skal vi på solferie, eller også skal vi på festival. Nu er det andet tid Nu er det mig-tid, og det er også det, jeg er begyndt på, at du vil dyrke mig selv derhjemme også. Mm. Altså, finde min indre ro. Ja, totally peaceful. Til sidste spørgsmål så, Anna. Er der, nogen, er der noget, du vil sige til dem, der lytter med? Alvi, altså dem, der gerne vil lære om Anna og sådan noget. Det gætter der på, at de har gjort ja. lidt. Jeg har i hvert fald lært mere. Men er der et andet, du siger? Er der noget, du vil sige? Øhm. Hvad hedder det? I skal ikke dømme bogen på den som. Der som. Den som. Ja. Ej, hvor var det dårligt. Omtæg? Ja. Don't. Judge the book by its cover. Okay. Så man skal simpelthen ikke dømme dig nej, for, hvad man ser? Nej, men ser. faktisk engang kun mig. Hele verden, det har jeg virkelig, At du ved, det lyder næsten så øh, poetisk, men det har jeg virkelig lært, at du ved, øh, fra mig selv nu, altså i, både, ja, i hele den her rejse, for helvede, du ved aldrig, hvad den enkelte person sidder med inde i hjertet. Så so don't you ever kig mærkeligt på vedkommende, snak underligt, whatever. Du ved, altså omfavn mennesker, det har jeg virkelig selv lært, og det vil jeg sige til alle. Omfavn mennesker, for du ved aldrig, hvad de går med. Anna Sieninger, Ja. tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os lidt klogere på, øh, hvad der egentlig sker nu. How to be a mom. Det er jo det. Good mom. Fordi der er sket så meget. Ja, altså, det er, helt det er der. Men uh, Anna Seneca, tak fordi du kom med. Det var hyggeligt.